Track Was würden Sie raten? Wie können wir lernen, uns von diesem Schönheitsideal zu lösen? Wenn Sie mich fragen, ich kann nur immer wieder betonen, man muss dafür sorgen, dass man einigermaßen zufrieden im Leben ist. Wenn man sich wohlfühlt, strahlt man das auch aus. Und jeder Mensch besitzt eine bestimmte Form von Schönheit. Auch wenn diese vielleicht eine andere ist als die erwähnte Modelschönheit. Mhm. Let's... Endlich kommt es auf den Typ an.